Пораненими. Треба йти до містечок і хуторів, звідки можна черпати відомості про затійну гітлерівським командуванням передислокацію великих сил з Курляндії до Німеччини. Цю роботу можна здійснити лише загоном у 25-30 чоловік і коли раз у раз міняти своє місце ночівлі. Не хотілося покидати гостинний табір партизанського загону. Скільки друзів ми тут зустріли за минулі два дні. І усі вони, латиші, росіяни, білоруси і українці, єдиний загін осетин, два казахи, узбеки і ще два бійці, сини інших національностей, і гідні того, щоб про кожного з них записати до зошита. Тарасе, вперед зі своїми розвідниками! є За хвилину вийшов весь загін, розтягнувшись на півтораста метрів. Ми все озирались, прощаючись з бійцями Саркна Болта. Життя, подумав я, Немов розлучився з рідними братами, яких не бачив уже чотири роки і чотири місяці. Скільки зустрічей і розлук, прощань на війні. 23 лютого Поголі на лютий, з віхолами і щедрими снігопадами, дні ставали все довшими. Дихання весни відчувалося і в тому, що сонце відбивалося вище над землею і ставало все теплішим, лагідним. Якимись гордими, величними стали височенні сосни, госі крони яких розчисувало проміння сонця. Ми тимчасово отаборились на невеличкій галявині і гріли обличчя у проміну передвесняного сонця. Проміння пробивалося крізь хвою і тому наче пахло сосновим лісом. Земля, що вкрита снігом, Нече ковдрою на ваті. На сніговій корі Багато слідів зайчих і лисячих. Короб прочитував ті сліди, Мов лісове оповідання. А подивіться, яка тут нерівна бійка відбулася. Щоправда, заєць вже старий. Бачите, яка лапа велика? Ось він петляв, петляв, як частенько й ми. Та й Але а лисиця виждала та й кинулась із засади На нещасного красуня наших лісів і полів Ось і кров тут, і пух, все, що зосталося від зайчика-братика Тяжко зіткнув колишній лісник із Приволзьких лісів Закуримо чи що, щоб дома не журились Хіба що з листя дуба-нелиня можна скрутити цигарку Відповів хтось. До мене наблизився короб. Обняв за плече і прошепотів мрійна. Який цей ліс гарний в усі пори року. А стовбури сосен зараз на сонці, як золоті. У лісі й нема ближче до землі, хоч як воно напередодні провесньо-високе. Піду й після війни лісникувати. «Завжди», – пригадувавшись скороб. – «здається, і тобі, Борис Фокусник, дерево нагадав?» «Кермо до трактора і молодий лісок», – засміявся я, – «не відмовлюсь, а візьмеш у помічники, а чого ж не взяти? Тут ти старший, тобто перший радист, а я ніби другий, а на гражданці буду я старшим лісничим». «А ти, мов би, уже другим. Влада поміняється?» – жартом відповів Короб. «Помиримось. Влада тоді хороша, коли кожен на своєму місці і знає своє діло справна». чай, перекур! Час іти!» – пролунала команда. І група Кудрявого ходить поміж містами, селищами й хуторами, поблизу хорсейних доріг, збираючи відомості про німецькі війська. Колоб не раз говорив,